Fröken fia gick och sydde Ut i staden här och där Ingen sig om henne brydde Ingen visst att hon var kär Trott, Ingen visst att hon var kär Upp på kala vägen hyrde Hon ett rum av en mamsell Och en liten löjtan styrde där Förbi enda kväll Trott, frilå Därförbi enda kväll så en söndag ut i staden Där hon stod i klänningskär Fick hon se gå upp paraden, Och då så blev hon så dödligt kär Tradad Ja så blev hon så dödligt kär Men så fick hon höra sedan För hon en korporal Att han var förlåd redan Sen intras på en ban Tradad Sen vintras på en ban Hon gick hem och började svimma och beslöt att göra slut. På sitt liv i minas timmar Och så grät hon och gick ut. Trada, och så grät hon och gick ut. <laughs> Med till Nybroviken gick hon. För att dränka sig i den. Men ett kallbad endast fick hon. Så blev hon hårdad upp igen. Trada, och blev hon hårdad upp igen. Med en rak kniv andra dagen. Hon skulle skära av sin hals. Men det blev något i hakket i kragen och sen så beten inte kniven alls. Rarar, sen så beten inte kniven alls. Hon köpte gift på apoteket och kokar kaffe där på. Men nej, då spydde det där sen kräket. så lever hunden då.